Eskal heritik hebengia bakke goxez eta bakkia injakile hunat zinik bai eta lukalde aizuetakik. Haite sustengu eta implikazioa azkar batekin egin dugi manifestaldihau. Iprakaldeko biltzaka egin eta hamakauzap hezek izen petudie uai presoak ia handndedeennde. eta larun bateko manifestazioa zatxiki behar dena hautetxien arteko adostasun zabala da beho etxeBG txart duni band bai EHCB hautitzxiak ejan duen bezala. Holako manifa bat bada bere balizko ondorioa eta bada bere izana bera. Eta haine ustez, orain gaurko momentuan izanak berak du garantzia gehien biltzen. Hemen, uh, olako manifestazio bat uh, antolatu bazen zen duela, ez da genik, uh, bosbasei urte oraindik, ez genuen panorama politiko hainitz hori ikusiko. Orain, 2008 urtearen hastapenian ikusten ditugu tendentzia politikoetako uh, guztiak antsu, familia eta kultura politiko guztiak personalitate politiko uh, ainit zere kolore guztietakoak eta ne hori da notizia importanteena manifa honetan uh, Orain jende guztia erraiteko, dela bat dela horri bat pasatzeko eta ondoko horri aldea oinagitzen dela presoan askapenean hori ez da sekolan gertatu ipar euskalegian ez dakit gertatzen aldenez ego, ego euskalegian, baina behin goan hasteko hemen uh, erakusten dugu ipar horratza Beniat kasono, ioldiko hausapesak ere bere ausnarketa egin ondoan erabakidu bat egitea mugimenduarekin. Ah, ezin dendurasa de ono idei oitan ah... Gila samait uh, hilabete eta imeki, imeki uh, uste dut uh, pentsaketa egiten dira eta bakkia erdurugula galdein gu, guan hartiane bakkia egin eta bueno, horri buruz uh, pentsu dut uh, bideo hona hartia dugula Den buska beharko da hono, somaitzu indeko e, agian imeki, imeki denak sartuko gira uste eta anitzek uh, bakke bide hori uh, hartia hotela somaitzu uh, gono gil txo inotik, eh, uh, Uh, zauri batzu ez dira ono uh, denak uh, sen dotiak, behaz, uh, hala, uste dut berden denbora dela hartu eta emiki-emiki bak e buruz uh, uste dut, uh, denak uh, bideoktan sartuko diela emiki-emiki eta geroa uh, gure gain izain Michel Beroku hirig goain bakegileak biktimen gaia azpi magatu du berak Nile Belube, ministroarean itzen ondutik eta biktimen instrumentalizazioa salatu du. Ni gulertu dut gelditzen egiteko oso zailaila zela eta konpikatua zela. hori ez da sopesarik beagola da, ez dut zetz borobilik entzun, eta entzun dut ere uh, agazoia zela, bitimen elkartek egiten duten presioa. Eta nahi dut hor uh, erran ere bitimen elkartea gauza bat da, bitimaguziak beste gauza bat da. Eta bat dira bitima asko ez direnak elkarteetan uh, beren burua ezagutzen, ez dutenak onartzen gaur egun instrumentalizator izatea. Iragan minberari auge egin die diezaiogun eta denentzat etorkizun hobe bat izan dezagun.